و فهمه والعمل به والدعمة إليه. كلام الشيخ فصال بن قزار الجاسم حفظه الله تعالى. Dan siapapun diantara anda di luar sana yang ingin membaca bersama saya di sini, ini, bisa di download kitabnya di situs pribadi beliau. Ketik saja Faisal Qazzar Al Jansim. Maka ketika masuk di website pribadinya, Masuk kebaikan al-kutub Atau mu'allafat Karangan-karangan beliau Ambil kitab ini I'dahu al-mahajjah Fi bayani sahabili salaf Fi wa dini wal Wal'amali bihi Wadda'awati ilaih Okey Sebagaimana kita sebutkan di awal pertemuan bahwasanya Kita akan belajar kurang lebih 96 prinsip manhaj ahlu sunnah wal jamaah bagaimana metode Nabi Muhammad SAW dalam beragama dan kita masuk pada bahasan yang baru yaitu babun fi bayani anna al-haq wa al-tariq waḥidun la yta'addat bab keterangan bahwasanya kebenaran bahwasanya jalan atau jalan kebenaran wahid cuma satu la yataddad tidak banyak tidak bercabang inilah bahasan kita bar bahas kesempatan pagi hari ini satu prinsip alam wisaam oke okay. beliau menyebutkan di sini ayat yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yunus ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman famaa ba'dal haqqi illa dhalaal Kita sebutkan ayatnya secara utuh dalam surah Yunus ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman haq, fa dzalikal lahu rabbukumul haqq famaa za ba'dal haqqi illa dhalaal fa Maka itulah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Perhatikan tafsir singkat dalam Tafsir Al-Muyassar kata beliau hafizah Allah taala Fadzalikum Allahu rabbukum Huoal hak yang tidak raih bphi. Almusthikul ibadati wajda la sharikah. Dan di alah Allah subhanahu wa taala tuhan kalian yang tidak ada keraguan pada Allah subhanahu wa taala. Almusthikul ibadat wajda la sharikah. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala La syarikalah Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi hanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang berhak di satu-satunya Wahda la syarikalah Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala Fa ayu syai'in siwal haq illa dalal Maka apapun Selain kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala kecuali adalah kesesatan karena kebenaran la yata'addad karena kebenaran tidak bercabang kebenaran cuma satu kata Allah subhanahu wa ta'ala fama ba'dal fama za ba'dal haki illa dhala maka dari itu tidak ada kebenaran tidak ada kebenaran Allah Subhanahu wa maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan al mushahidun al-kiram kemudian beliau menyebutkan fa kayfa tusrifuna an ibadatihi ila ibadati maka bagaimana mungkin kalian memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala karena selain Allah pasti salah Selain mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa pasti salah. Karena Allah lah yang benar. Hanya Allah lah yang kepadanya kita persembahkan semua ibadah kita satu-satunya tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Kemudian kenapa kok masih saja ada orang yang memalingkan peribadatannya kepada selain Allah? Fa ma za ba'da al Maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan Tidak ada orang yang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah Mesti sesat Karena kebenaran Al-haqqu wa tariqqu Wahidun la-yata'ad Kebenaran Jalan kebenaran Cuma satu Dan tidak bercabang Dan tidak berjumlah banyak Cuma satu dalam ayat yang lain belum disebutkan dalam kitab ini, surah Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraq bikum Dan bahwasannya ini jalanku yang lurus dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah ia, ikuti jalan itu. Asyarat di sini ditafsirkan oleh banyak para ulama tafsir dari kalangan para sahabat tabiin dan tabiut tabiin adalah Al Quran itu sendiri, Al Quran dan As Sunnah. Al Mushahidun al Kiram. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wanhaa ada Sirat Musta'imun, fattabi'u." dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus maka ikutilah ia. Wala tattabi'us subul dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraq bikum an sabili. Niscaya akan tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih mudah memahami ayat ini perhatikan hadis berikut dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu Anhu berkata Khattalana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Khattan Thumma qala hadha sabilullah Dalam ayat lain Hadha sabilullah mustaqima Thumma khatta khututan An yaminihi wa an shimalihi Wa qala hadhi subul Ala kulli sabilin minha Sayyutanun yadu ilayhi ثم قرأ وان هذا صراتي مستقيما فتبعوه. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat garis lurus suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat garis lurus di hadapan kami di tanah tentunya Kemudian beliau bersabda hadza sabilullah ini adalah jalan Allah. Dalam riwayat yang lain, Hada sabil mustaqima. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud r.a. Semaqta khututan an yamini wa an shimali. Kemudian Nabi Muhammad s.a.w membuat garis-garis di bagian kanannya dan juga kirinya. Kemudian beliau bersabda, hadhis su subuh ini jalan-jalan yang lain. Alakul isabilin minha shaitonun yaduileh. Setiap jalan ini ada syaitannya yang menyeru kepadanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW membaca, wa anhaa ziratimustaqimun fatabu uh. dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus maka ikutilah ia. Saya sebutkan tadi di awal Di antara banyak penafsiran para ulema tafsir Dari kalangan para sahabat Tabi'in dan juga tabi'ut-tabi'in Sahabat lebih tepatnya Yang dimasukkan dengan as-surat di sini adalah Al-Quranul Karim dan Al-Quran dan As-Sunnah Islam itu sendiri Inilah jalan yang lurus Dan ingat bahasan kita Ingat prinsip bahasan kita An al-Haq wa tariqah hidun layat adad. Bahawasanya kebenaran, bahawasanya jalan kebenaran itu cuma satu, tidak bercabang. Apa itu? Jalan yang lurus ini. Al-Quranul Karim, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan yang lurus. Jangan ikuti yang lain-lain. Bahkan kata Nabi Muhammad sallam. Taraktufikum amrain Ma intamassaktum bihima lantadillu abada Kitab Allah wa sunnati Dalam rewet Imam Al-Hakim Kata Nabi Muhammad SAW Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara Warisan Nabi Muhammad Selama kalian berpegang teguh Dengan dua perkara tersebut niscaya kalian tidak pernah akan sesat selamanya Dipahami secara terbalik siapapun orang yang tidak berpegang teguh dengan dua perkara ini pasti sesat. Apa itu? Kitabullah was sunnati. Kitab Allah Al-Qur'anul al Karim dan sunnahku sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan riwayat yang lain. Wan Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu qala Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Wa inna bani israel Tafarraqat ala fintaini wa sabi'ina millah Wa taftarik ummati ala falafin wa sabi'ina millah Kulluhum finnari illa millatan wahida Kala wa mahiya ya Rasulullah Kala ma ana alaihi wa ashabihi dalam rakyat Imam At-Tirmidhi dan yang lainnya. Dari sahabat Abdullah bin Amr anhu berkata, Nabi Muhammad s.a.w bersabda, Wa inna Bani Israel tafarrakat ala fintaini wa saba'ina millah. Dan sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan. Tujuh puluh dua millah sekte. Ya, sebelum saya lanjutkan Kata Israel Yang lagi tentunya semua kita pun memperhatikan beritanya sekarang Kata Israel Kalau betul-betul kemudian itu artinya terjemahan dalam latin dari Israel Maka maksudnya adalah Nabiullah Allah Ya'akub alaihi salam yang saya ingin sampaikan Siapapun kaum muslimin di luar sana Tentunya ini bukan urusan saya ya Tapi yang jelas sebagian kaum muslimin Lisannya luar biasa pedas, keras Mungkin timbul karena, kerana ya keislaman dia yang luar biasa Sedih kita memang semuanya menyaksikan kaum muslimin tertindas tapi dia kemudian melaknat Israel. Semoga Allah melaknat Israel. Semoga Allah melaknat Israel. Maksud Anda apa? Karena kalau kita rujuk Israel, Nabiullah Allah Ya'qub, Anda melaknat salah seorang Nabi. Tentunya saya sebutkan tadi di awal, bukan urusan saya. Kalau Anda sampai level ingin melaknat pun Yahudi. Dia kaum Dia milah, Sebutkan kata Yahudinya bukan Israel karena Israel rujukannya kepada Israel Maknanya Nabi Allah Ya'qub alaihi salam Jangan mencelah salah seorang Nabi Di antara Nabi nabi Allah subhanahu wa ta'ala Lebih baik bahkan tidak menyebutkan Doakan saja kau muslimin Kalau anda mampu berpartisipasi Silahkan Terlepas dari doa mungkin anda pendanaan kuat Anda bisa galang dana Bahkan mungkin anda bisa jadi relawan Monggo Tapi lisan tetap terjaga Itulah seorang muslim Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Muslimu laisabit ta'an walal la'an la walafahishal bari Seorang muslim itu bukan seorang yang suka uh, Mencelah Mencaci maki dan mengeluarkan kata-kata keji dan juga jorok. Sekalipun anda betul-betul dalam keadaan marah. Lebih baik. Ya, ini doakan kaum muslimin. Kalaupun kemudian ingin mendoakan keburukan untuk mereka, Lakukan pada kunut nazilah. Ya. Tapi kata-katanya bukan Israel, tapi Yahudi. Yahudi. Wallahu Alam Bisa. Okey, faedah tambahan. Dan sesungguhnya Bani ni Israel terpecah menjadi 72 milah golongan atau sekte. Wataftariku umat yang Allah falasin wasabiinamilah dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan atau sekte. Keluham fil Nari illa mila waheeda semuanya di dalam neraka kecuali satu golongan al-mushahidun al-kiram ini bentuk ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jangan disalah artikan jangan main sesat sesatin aja dong kayak dia aja yang paling benar Emang situ punya kunci surga Emang yang lain pakai kitab apa Kitab sunggokong, kan gak gitu Jangan gitu Ini ancaman, ini metode dakwah Nabi Muhammad Ada janji, ada ancaman Kata Nabi Muhammad SAW Semua mereka di neraka itu ancaman dari Nabi Muhammad Memastikan, tentu tidak, ini ancaman Makanya fokus kita pada pengecualian Nabi Muhammad SAW Illa millatan wahidah Itu fokuskan Supaya selamat dari ancaman Nabi Muhammad SAW Kecuali satu golongan mereka selamat Al-Tawifatul Najia Al-Firqatul Najia Al-Tawifatul Mansura Kelompok yang Allah tolong di dunia Selamat di akhirat Para sahabat bertanya Waman hiya ya Rasulullah Siapa mereka wahai Rasul Kelompok tersebut, golongan tersebut Kata Nabi Muhammad SAW Ma ana alaihi wa ashabi Yang aku dan para sahabatku Berjalan di atasnya Ini fokus kita Ingin selamat dari ancaman Nabi Muhammad SAW Ikuti beliau dan para sahabatnya Tidak ada yang kemudian memastikan kemudian Ngerakan enggak Ingat ya saya sebutkan tadi bahawa ini ancaman Nabi Muhammad dan ini diantara bentuk metode dakwah beliau. Bahkan metode dakwah semua Nabi dan Rasul ada al-tafsir, ada al-inzar, ada al-wajud, ada al-wa'id, ada pemberian kabar gembira, ada pemberian peringatan, ada janji-janji, ada juga ancaman. Imbang kok. Kenapa? Perhatikan saudara Nabi Muhammad dalam sebuah riwayat, Kullu umat ia al-jannah ilaman apa? Sebaliknya dari riwayat ini. Bagaimana adilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penyampaiannya? Karena ini adalah wahyu kata beliau sallam semua umatku masuk surga semua kecuali yang enggan. Kalau ini kan semua masuk neraka kecuali satu kelompok sama kan? Fokuslah pada pengecualiannya kata Nabi Muhammad s.a.w semua umatku masuk surga kecuali yang enggan bertanya para sahabat wa ma'iya ba ya Rasulullah wa Rasul siapa itu orang yang enggan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. kata Nabi Muhammad man ata'ani al jannah wa man asani faqad abad barang siapa yang taat kepada aku masuk surga dia barang siapa yang bermaksiat kepada aku dialah orangnya enggan Ketika kita menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehebat apapun kita ngaku kita mencintai Nabi Muhammad sallam dan Allah, tapi kalau kita menyelisihi Nabi Muhammad sallam, itu berarti kita enggan masuk surga. Kok kemudian marah ada ancaman neraka? Kan dua-duanya imbang. Ketika para sahabat bertanya siapa itu wahai Rasul, satu kelompok yang selamat itu. Ma'ana alaihi wa washabi yang aku dan para sahabatku ada di atasnya, menapakinya. Itulah fokus kita. Jalani kehidupan ini sesuai yang Nabi Muhammad SAW jalani dan para sahabatnya. Hadis yang kedua, pengecualian juga fokuskan. Jangan sampai kita enggan masuk surga Allah dengan bermaksiat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan enak jadinya, imbang. Wallahu. Alamisan. Beliau menyebutkan berikut perkataan para ulama di antara yang kita beliau kala Muhammad ibnu Aslam al mulaqqab bis sawadul a'zam setelah menyebutkan hadainil haditsain berkata Muhammad bin al-Aslam yang dilakobi atau digelari dengan as-sawadul a'zam sesuatu yang hitam dan besar megah banyak seperti umat gitu ya setelah beliau menyebutkan dua hadis yang kita sebutkan tadi hadis dari Abdullah bin Mas'ud tentang jalan yang lurus dan juga hadis dari Abdullah bin Umar tentang, yani terpecah belainya umat dan yang selamat adalah yang menapaki jalan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Faraja al hadithu ilah wahidin, was sabilulatiqal fi hadithi mas'ud walatiqal ma'ana alaihi wasahabi. Maka hadis ini kembali kepada satu tujuan yang sama. Bahwasanya jalan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ialah semakna dengan yang dijawabkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika para sahabat bertanya siapa itu yang selamat ma'ana alaihu ashad. Itulah jalan. Apa itu jalanku dan jalan para sahabatku? Itulah yang dimaksudkan. Jadi dua hadis ini sama. Nabi Muhammad sebutkan jalan yang lurus. Kemudian Nabi Muhammad sebutkan kelompok yang selamat. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang ditapaki oleh Nabi kita Muhammad dan juga para sahabatnya. Makanya memahami agama ini dengan paham para sahabatnya Ridwan Allahi alaihim jamiyyah. Fadilillahi fi sabilin wa'hidin. Kata beliau maka agama Allah Subhanahu Wa Taala ada pada satu jalan saja. فَكُلُّ عَمَلِنْ أَعْمَلُهُ أُعْرِضُ عَلَى هَذَيْنِ الْحَدِيفَيْنِ فَمَا وَافَقْهُمَا عَمِرْتُهُ وَمَا خَالَفَهُمَا تَرَقْتُهُ Maka semua amal yang aku amalkan, kata beliau, aku akan hadapkan dengan dua hadis ini. Hadis pertama tentang jalan yang lurus, hadis yang kedua adalah kompok yang selamat, yang menapaki jalan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kata beliau Muhammad bin Aslam bin Al-Aslam Al-Mulaqqab bi Sawadil Azam maka semua amal yang aku amalkan kata beliau saya akan hadapkan dulu dengan dua hadis ini maka setiap amal yang mencocoki dua hadis ini kata beliau saya akan amalkan dan setiap amal kemudian yang menyelisih dua hadis ini maka saya akan tinggalkan Walau anna ahli ilmu fa'alu la kau ada asar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika sada, ahli ilmu, para ulama, semua mereka melakukan menapaki atau melakukan yang aku lakukan. Setiap amal sebelum lakukan hadapkan lu dengan dua hadis ini. Niscaya mereka akan berjalan di atas jejak para Nabi, jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Karena Islam, itu satu. Jalan kebenaran, itu satu. Tidak bercabang. Al-Quran dan as Al sunnah Yang Nabi Muhammad tapaki, dan para sahabatnya tapaki. Wallahu alam islam. Masuk kepada faedah. Yang pertama, Al-Ula kata beliau, Anna tariqal haqqi wasabilullahi wahidun. Bahawa saya jalan kebenaran, bahawa saya jalan Allah, cuma satu. Tidak bercabang. Al-Faniyah yang kedua, An-na tariqa ladhikan alaihi nabiya sallallahu alaihi Wasallam, sallam Wa huwa ladhi sara alaih ashabuhu radhiallahu anhum Bahawa jalan Yang ditapaki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam, Adalah jalan yang sama Yang dijalan dan tapaki Oleh para sahabat Nabi Muhammad Ridwanullahi alaihi wa sallallahu alaihi wa Tidak ada yang berbeda. Makanya sering kita mengulangi adalah satu kaedah dari Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim juga di kitab beliau yang lain Tajridut Tauhid min Darun Syirik wa Syubhati juga bisa di-download. Beliau menyebutkan kaedah muhim. Kaedah yang sangat penting berkaitan dengan keutamaan generasi terbaik umat ini para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu alaihi wa Kelu malamnya kunibadah di zaman sahabah falan ya kau nelaya mai ibadah semua yang bukan ibadah di zaman para sahabat Nabi Muhammad terdutul Allah yaarim jamian maka hari ini juga bukan ibadah kepada Allah subhanahu wa taala simple karena tidak ada kebaikan yang terlewat oleh mereka radhiyallahu anhum ajma'in tiga an najat manuta bittibaihada tariq bahwa keselamatan Sangat tergantung dengan mengikuti jalan ini. Jalan Nabi Muhammad yang ditapaki Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ingin selamat, ikuti Nabi Muhammad. Ingin selamat, ikuti para sahabat Nabi Muhammad. Ridwanullahi alaihi wa jami'an. Ar-Rabi'atu yang keempat. Al-Wa'idu liman khalafat tariq. Ancaman untuk orang-orang yang menyelisihi jalan Nabi Muhammad SAW. Apa itu ancamannya? Mereka. Jadi ancaman. Inilah metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada ancaman di yang lain, ada janji. Jangan baperan bawaannya. Kalau baca sabda Nabi Muhammad SAW, ancaman. Harus kita hindari. Kenapa? Ada janji yang lain di sabda yang lain. Nah itu. Ini main tu dua saja. Suka, suka menyesatin orang. ni, Suka ngafir-ngafirin orang. ni. Nabi Muhammad yang ngomong. Ini ancaman beliau. Maka hindari ancaman beliau. Kata syekh di sini. Al-wa'idu ancaman liman khaw ala Untuk orang-orang yang menyelisih jalan. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ya, ada ancamannya. Karena anda pasti terpecah jika tidak mengikuti Nabi Muhammad dan memahami sabda Nabi Muhammad seperti pemahaman para sahabat Nabi Muhammad radhwanullahi alaihim jami'an. Yang kelima. An-salafiyyah manhajun wa tariqun la ashkhas wa asma'. Bahwasanya yang dimaksudkan dengan as-salafiyyah itu adalah manhaj itu adalah jalan, itu adalah metode beragama. Bukan orang-orang tertentu. Bukan nama-nama tertentu. Yang namanya As-Salafiyah, Ad-Da'wah as As-Salafiyah ini manhaj. Jalan metode agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan bagi hari ini berkaitan dengan bahwasannya kebenaran bahwasanya jalan kebenaran cuma satu dan tidak terpecah belah dan tidak banyak jalan kebenaran cuma satu Islam Al Quran As Sunnah jalan yang ditapaki oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhu ajma'in mudah bermanfaat, dan bermanfaat salam dan khlaaf saya mohon maaf wa alhamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwasunah.com dengan cara berikut.